І про тебе, і про тих, хто були до тебе. Чому ж ви мовчали? Мабуть, тому, чому і він. Так було зручно всім, і він завжди після кожної повертався до мене. Любила оті його повертання. Він, не мов, побитий пес, не говорить нічого. Але ти знаєш, що її вже нема. Відчуваєш. І така сатисфакція, перемога. Перемога, заради якої ти нічого не робиш. Після цього ти знаєш, що можеш сліпо довіряти йому. Якщо каже, що на роботі, то на роботі. Якщо в ресторані з партнерами, то насправді з партнерами. Це страшно. Більше не що їй сказати. Не була ти заміжньою. Нічого не страшно. А потім одного чудового дня ти розумієш, що з'явилася наступна. Сідаєш і чекаєш, поки набігається немов весняний кіт. А ви? Я? Ну ви! «Вона мене точно пошле за такі питання або дасть ляпаса, але...» «А я...» «То вже моя справа», усміхнулася вона. «Але йому я не давала жодних підстав думати, що щось не так. Він, зрештою, не особливо тими переймався. Похорон, до речі, був дуже гарний. Шкода, що тебе не було. І навіть фото не маю, аби показати, бо хто ж такі речі фотографує. Не треба фото, я вам вірю. Мені все одно, чи ти віриш. Якби не ти... Та хоча, якби не так, то було б якось інакше. Вона запнулася і почала щось шукати в сумочці. Не знайшла, закрила. Ти знала, що ми мали розлучатися? Ні. Коли стало нестерпно, я все обірвала. Знаю, він повернувся. От тільки до мене несподівано дійшло, що я не хочу, аби зі мною були через жалощі або тому, що так зручно. Я хотіла, щоб зі мною були тому, що кохають. Ти ж це розумієш. Присунулася ближче до мене. «Тепер це вже не має значення, правда? Мені хотілося швидше завершити розмову. Ну, прийшла вона вся така красива, сильна і впевнена подивитися на мене, утомлену, вимучену, вимордовану, позловтішалася, що я в божевільній, що гаплик моєму колишньому життю. І що далі? Ти справді не хочеш знати, що було потім? Ні, це не має значення». Говоріння про те, що було далі, не поверне часу назад. Я вирішила, що зустріч можна завершувати і різко піднялася з дивану. А я розкажу. Слухай. Вона мертво вчепилася в рукав моєї піжами. Очі хижо зблиснули. Цікаво, хто з нас більше божевільний, подумала я, опускаючись назад на диван. Та слухаю, спокійно і примирливо кажу їй. Так психіатри зі мною розмовляли на початках. Він повернувся. З роботи. Але не лише. Я знала, що це його чергове повернення. Вірила, що останнє. Спільні ночі, сніданки, дискусії щодо килимів у кімнатах і меню на вечерю. І раптом зрозуміла, що більше не хочу, що я витрачаю час на чоловіка, який не кохається зі мною, а виконує подружній обов'язок. Ходить зі мною до церкви не тому, що хоче зі мною йти, а аби показати, що ми – порядна родина». І це все, у той час, який я могла би витратити на те, аби спробувати бути щасливою. Я мовчала. Вона глибоко зітхнула і продовжила. Тому одного вечора я йому сказала, що він може йти, що я його не тримаю. Не кричала, не плакала. Емоції це не про нашу родину. Він не пояснював і не просив. Лише попросив добути тут, доки наведе з усім лад. Знаєш, Тих кілька місяців були найкращими в нашому подружньому житті. Чесно, відкрито, без брехні. Вона знову полізла до сумочки, на цей раз знайшла. Витягнула ключі, брелок. У мене потемніло в очах. Маленька книжечка на ланцюжку. Мій єдиний хендмейд, на який я спромоглася. Хай вона йде геть, бо я точно з божеволею. А потім мені зателефонували налякані батьки того хлопчика якого не зрозуміла я? Ти справді нічого не знаєш? Ні. Він йшов від юриста. Стояв на переході, підійшла пара з хлопчиком, той упустив м'яч на дорогу і рвонув за ним прямо під машини. Він зорієнтувався швидше, ніж батьки. У малого поламана ручка, а він помер по дорозі в лікарню. Я примчала в лікарню. Образи, образами, але я жила з цією людиною значну частину свого життя. Питаю – «Хто був із ним швидкий? Що він говорив? Чи говорив, бодай, щось? А вони мені «Вас кликав, пані Терезо!» Відчула мурашки і холодний піт. Він кликав «Тебе!» А вони подумали, що мене. «Ти, бодай, щось відчула цієї миті?» Я не знала.